Доктор Микола Шлемкевич Душа і пісня Українська душа – така близька тема. Можна висловитися парадоксально – вона ближче нам, ніж ми самі. Бо те, що називаємо нашим «я» і те, що вважаємо нашим «ми», часто є тільки поверхнею нашої свідомості, А ми хочемо доторкнутися того, що є ядром протоплазмою нашого духовного існування. І така тепла сердечна тема, і така болюча одночасно, і справді трагічними роззвуками. Українська душа. Що ж це вона? Чи є взагалі окрема, особливша? Райнер Марія Рільке радить нам. Ти повинен не зрозуміти життя, тоді воно буде тобі не наче свято. Коли б ми послухали його, ми перемінилися б у дітей, що бавляться на розквітлому лузі, ганяючися то за жовтим метеликом, що випорхнув із трави, то знову втішаючися синьою чічкою, знайденою над дровом. Ми скидалися б на царівну сказки, для якої в наївній невинності кожен шелест вітру є обіцянкою чарівних таємниць і несподіванок. Але мусимо признати, тенденції нових часів ідуть у розріз із порадою поета, а наше життя тільки утверджує в нас іншу, новішу поставу. Як виглядали б ми, коли б на наших дорогах, що їх пройшли ми від виходу з України, ми хотіли б бути царівної сказки чи хлопчаками, що ловлять метеликів? На початку нових часів стоїть картезіанське існую Постільки думаю. Тут висловлена глибока тенденція модерної людини просвітлити кожен крок повною свідомістю. У того ж мислителя знаходимо і друге, для нових часів характеристичне гасло – «Усе треба зустрічати з сумнівом». І нові часи дали геніальний образ тих двох кличів у постаті неспокійного духа, що пружиться пройняти свідомістю світ і життя – Постаті доктора Фауста, в якого тіні завжди є Мефісто. Може Фауст повертатися п'яним щастям із зустрічі з Гретхен. Кілька холодних цинічних завваг Мефіста зразу приводять його з забуття до свідомості. Так і за нами. Де ми не були б, ходить той Мефісто, дух сумніву, дух скептичної рефлексії чи існує українська душа як окрема категорія. Коли хтось скаже «індуська душа», перед уявою стають могутні святині Індії, Ганді, вірні, що спішать зануритися в святі води Гангу. На згадку про китайську душу, не знаючи її, все ж відчуваємо щось особливше в тіні пагод і кручених стежок. Романська – Англосаксонська чи германська душа завжди вміємо підкласти під ті поняття якийсь зміст, що є українська душа, і починається наша дискусія з Мефістом. Ми боронимося проти сумніву. Кожного березня під час Шевченківських свят повторяємо слова: Нема на світі України, немає другого Дніпра. Знаючи, що йдеться тут не про чисто географічне ствердження факту, але про існування неповторного українського світу як виплоду неповторної української душі. Наші науковці кінця 19-го і початку ХХ століття поклали стільки праці, щоб доказати самостійність української мови. Ясно, що і тут не розходилося тільки про лінгвістичну ідіому. Це усвідомили собі самі науковці. Один із них, одночасно великий поет Іван Франко, каже: діалект чи самостійна мова найпустіше на світі питання, мільйонам треба того слова, і гріхом усяке тут хитання. Отже, не лінгвіністична ідіома важна, але те, що мільйони носій української душі потребує того слова для вияву саме її тієї української душі. Наші вчені-антропологи стільки потрудились